bagila dan seluruh pada masjid dan katakan -kata pada segala waktu-waktu hadir majlis yang mulia dan rahmat Allah ya. Samanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pada pagi ini kita dapat bersama-sama di dalam majlis Ilmu Jemaah Allah ini dan sebuah Alhamdulillah Kita sama-sama tidak dapat mendirikan sekolah yang cukup berjamaah Kerana apa, bukan senang hadirin hadirat Kita dapat semaya berjamaah sebuah Kerana ini kalau hadirin-hadiran yang saya telah nyatuhkan waktu ini dalam perjumpaan kita Bahawa ini memerlukan kepada semuanya Berkat kesabaran manusia Dan hasil kesabaran manusia itulah Maksud kejendahan dan kemanisahan Sebelumnya kita dapat dicapai Disamping itu, hadirat-hadirat Kita mesti ingat Bahawa kita ini datangnya dari Allah ...dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Seperti mana dikatakan... ...inna illa wa inna nilai muradu. Kita datang dari Allah... ...dan pasti juga akan... ...merkiri-merkiri Allah SWT. Kalaupun kita ini adalah makhluk ciptaan Allah... ...dan Allah itu adalah korek penjajan... ...kepada kita... Oleh kerana adanya ehzal, adanya kemurahan dan kerahmatan dari Allah lah. Maka tidak ada sesuatu mana yang ada sekarang Dan ada satu perkara yang kita mesti ingat Setiap yang bernyawah itu pasti menemui ajal Tundunab Rizal di Pertuma Setiap yang bernyawah itu pasti menemui ajal Penemuan ajal kita Terserah kepada Allah Dan kadar Allah Bila Allah nak menarik Perumah kita ini, Bila Allah nak Beri kita segala-galanya Itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa'ala Dia yang berbuat Hadirin hadirat kesedihan Kita ini Adalah milik Allah Dan kita tidak dapat Lari daripada kita Justru itulah Apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti mana yang telah saya ingatkan Pada dunia yang lepas-lepas Bila kita kembali kepada Allah Tiga perkara yang akan mengikuti kita Ke rumah Manakala dua akan kembali semula Ke rumah kita Dan hanya satu saja yang Setia kalau, kalau banyak penderita lah kita kalau sikit menderita lah kita. Sana apa? Yang dimasukkan oleh saya. Yang kita perkara ini yang utamanya sanak saudara. Sahabat anda itu. Isteri, anak-anak semuanya akan mengantar tu ke Kadang-kadang wujud juga anak dan isteri atau suami tak akan menghantar untuk ke kubur. Dia akan tutup sahaja rumah. Jika ditanya kenapa tak punya kubur, tak apalah. dah ramai tu. Di sinilah jelas kasih dan sayang kita sesama manusia. tetapi kasih dan sayang Allah insyaallah Allah tak akan hidup dan tak akan lupus kasih sayangnya kepada kita. Selagi mana kita mengingati Allah dan kita melaksanakan segala suruhan Allah insyaallah. Dan selain daripada itu dia akan mengikuti kita ke kubur, segala pangkat-pangkat kita. Perhartaan-perhartaan kita Harta benda kita Harta benda kita Harta benda kita Serta berkubung. Kalau kita banyak Darjah Kebesaran maklumat Tanpa lah di bantan-bantan Diletakkan Yang di sisi jenazah kita kan? Serta kereta kita, Ada kereta besar Orang-orang tempat tamayat kita Kalau kereta kecil Orang akan membatalkan saudara-saudara. Kita tak akan dapat duduk dalam meskis dah bila nak pergi berkumpul. Kita tak dapat nak duduk dalam BMW apabila nak hantar berkumpul. Sebab BMW masih kecil. Meskis masih kecil. maklum kerja mayat berkumpul yang sesuai. Itu. Wawalan salib yang mulak. Aku bila mati saja adam adam ini maka terputus baginya segala-galanya melainkan hidup makan. Yang kita musadak yang musadak yang berkekalan, yang kedua nya yang memberi manfaat kepada kehidupannya dan kehidupan masyarakat dan seluruh Dan MU itu boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Walaupun kita tidak ada, maka MU itu akan memberi manfaat. Dia boleh digunakan untuk kesejahteraan umat seluruh. Tak kira sama ada dia ditulis atau dia dipraktikkan di dalam kehidupan manusia. Jadi, ilmu yang memberi manfaat dan yang juga dia, anak yang soleh Ia akan mendoakan kebahagiaan kedua-dua bapa. Setelah itulah dalam Al-Quran, Allah telah berkata. A'udhu billahi minal syaitan wa'fidh Lahu ma min janaha subi mirahmat Wa kurabbi arhamtuma Kama warbayani salirah Atau dia kata lain Allahumma firli Walwalidayah Warhamtuma Kama warbayani salirah Ya Allah, Ya Tuhan Aku nira Joseph Dosa tukul ibu aku dan untuk kasihan itu lah Bagaimana, semacam mana mereka mengasihi aku semenjak aku, ujian-ujian. Itu harapan Allah kepada anak yang soleh. Supaya menua terhadap sebuah ibu akunya. Dalam tugasan anak yang soleh sebagai waris kepada ibu dan bapa. Apabila ketiadaan ibu dan bapa, anak yang soleh ini akan mengira-ngira, bukan mengira segala kewangan dan peninggalan ibu dan bapa. Tetapi kalau ada hutang hutang ibu dan bapanya, terutama tak ada Allah, mereka yang akan bereskan. Kalau ada hutang hutang ibu bapanya kalau meninggalkan kuasa Maka anak-anak inilah yang akan mempobokkannya. Kalau mereka tidak mampu, mereka akan bayar pinjam selalu mana ibu dan bapanya meninggalkan kuasa. Begitu juga hutang-hutangnya dengan manusia. Anak-anak inilah akan berbincang untuk membereskan sebaliknya. Inilah. Sapi itu mereka akan menyuarakan akan keselamatan dan kesejahteraan di rumahku. Ini harapan Allah. Dan itulah Allah menyuruh anak-anak berdoa terhadap kubur di rumahku. Dan yang terakhirnya, Abu Bila kita mati ini, Allah cuba akan memberi kita kehidupan. Yaitu kehidupan yang Mahsyar. Kehidupan dalam kubur ya, Bila kita dimasukkan ke dalam kubur Seperti mana pernah saya ceritakan di sini Kita lihatlah bagaimana Asliqah amal ini amat berguna kepada kita Kalau bolehnya sidang jamaah asliat Kita tidak ada ubat menggunakan masliat Alhamdulillah Tanda-tanda Apa yang ada ini adalah Semua benar Kalau kita semayang Tahjud, kita ada berdoa Bahawa kita tahu ya, Nabi itu adalah benar Rasul itu adalah benar Serta itu adalah benar Dan sepupu -se itu adalah benar Adakah dengan ada rahsia Apabila kita dimasukkan ke alam kubur Itu merupakan peransin kita yang pertama Untuk berjumpa dengan Allah SWT Itu awalan penghabisan perkhidmatan kita di dunia Maka kita diantar ke alam kubur Kubur merupakan tempat perhentian pertama kita Sebelum kita sampai di hentian yang lebih besar Kubur Pasti di Taman Seriku Sentosa ialah henti yang pertama Sebelum kita sampai ke KL Sentral Baik Biasanya Jadi di alam kubur inilah Kerana alam kubur ini bukanlah tempat yang indah Sumpah dan rasa dah. dah ada dah Kalau patut dapat Menaruh ini Jalan patah Tetapi kalau sebaliknya Kalau kita ini Orang yang ingkar kepada Allah Sebab itu kita sebagai orang yang beriman Dan orang yang mempunyai Kesabaran dalam kehidupan Ingat akan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Yang mana Allah telah berfirman, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyad. Sekiranya kamu bersyukur, sesungguhnya akan aku lipat gandakan nikmat itu kepada kamu. Justru itu hadirin hadiran setiap Kalau kita kata kita tidak bersyukur, tidak patuh. Banyak sekali ni'mat-ni'mat Allah yang kita pecahkan. Pagi ini kita dapat berimpun di rumah Allah satu ni'mat yang amat besar. Tanya berapa ramai lagi orang yang tak dapat hampir. Tanya mereka kukul. Mereka kelewatan kesusahan ada orang yang bahaya nak datang ke masjid tak dapat kerana kepayahan kesihatan kerana kesusahan yang dialaminya ketiadaan kenderaan kejauhan rumah yang tinggal daripada masjid dan berbagai-bagai lagi syukur kepada Allah kerana kita ini diberi nikmat oleh Allah dapat hafal kan ada hadir kehadirat kita patut syukur tak terdatang ke masjid dan nak bersyukur kalau orang itu faham masya-Allah waktu bila doa-doa ini mustajab dan diterima oleh Allah subhanahu wa doa-doa diterima oleh Allah pada setiap kali, habis solat, manusia akan berdoa. Allah akan terima doa-doa selepas setiap kali solat Lima waktu Allah akan menimut doa Di antara azan dan ikhorm Waktu semayal jemaah Tapi Rasulullah kata ini di waktu Dan Allah akan menerima doa aman. Yang mendirikan sepertiga akhir di waktu malam. Itu waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa dan diberikan oleh Allah SWT. Syukur Alhamdulillah. Kira kita telah pun berdoa. Dirtuai oleh Tuan Imam manusia tahu di antara doa, doa kita ini ada yang dimampukan Kita yang ada ini dapat ulus syafaat. Depada doa seorang kata di Ibrahim ada ham doa yang nak diterima oleh Allah Subhanahu misilah dengan ketulusan keikhlasan. Ha. Itu Wah itu kita kena bersyukur kerana kita dapat halal untuk masjid pada Dan Allah mengingatkan kita: Walahi insan seandainya kamu kufur, kamu ingkar, sesungguhnya azab aku tak amat berat. Seandainya adalah masyarakat kita yang tak mampu mendirikan sholat, takulilah kita berharap ini adalah sholat. Jangan tak solat. Zain pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akhir hayatnya walau pertengahan anda tetap juga menyebut ya ummati. Ya ummati. Ya Sebab banyak sekali umat Muhammad ini tak mau mendirikan sholat. Amin. Syukur Allah Almulah kita dapat sholat. Kita orang yang sayang kepada sholat, maka apa lipat gandakan dengan kita dengan sholat ini dah di masjid kita berkenalan dengan banyak orang yang ada di masjid kita berkenalan dalam satu sama lain. Hemat, bangun, pagi, dapat persihatan Dapat dengar kuliah subuh Sebab di kalangan kita ini bukan manusia sahaja yang pagi, masjid ini Cuma kita tak nampak Mungkin ada jin yang disembayang Bersama dengan kita, mungkin ada yang malaikat yang turut serta Kalau umat tu sudah pasti malaikat Ali Ali faat kepada. Malaikat akan datang pada hari Jumaat membawa buku kira-kira. Siapa yang datang awal, siapa yang datang akhir, orang yang datang akhir apabila mati dah ada di atas timba makhluk gila dia. Gara-gara kehadiran dia tak dapat pahala. Kehadiran jemaah cuma dapat maka sukolat jemaah. Maka kehadiran ke masjid dia tak dapat sebab apa? dikatakan apabila khatib naik atas mimbar malaikat akan tutup buku kehadiran kedatangan tadi dan dia duduk bersama-sama dengan Al jamaah lain untuk dengar khatib baca. Jadi orang yang datang akhir itu hanya dapat markah mendirikan sualat jumlahan. Kehadiran ke masjid dia tak dapat markah yang orang kata besar. Jom Aku tak dapat. Kesian kita. Atas kejahilan kita kalau ke rumah ke masjid. Tapi kita tak apalah. Nabi ke imam. Dan salam sampai. Sebab itu Allah kata Manusia telah Solem dan telah Terlalu lurus ha. Dan rumah tepi masjid Sebab dia jadi Bukan kebun kat masjid Rumah tepi masjid Nak buat lakon lagi Berbakti ke masjid waduhannya dah berada dengan Solat tak ada di suara pertama masa terima Menuhkan suara hadapan Mereka tak pernah apa ini orang ha. Kami orang yang jahil sikit Kenapa lah suka mengurung lagi? Kalau iman tu kalau dapat tu tapi tepi pakai Dan aku Bakar menangis tak dapat duduk di sol pertama menangis, menyesal tak sudah kerana dia kelewatan maka dia tak dapat duduk di belakang a yeah. tetap itu macam orang yang baru seorang. Perempuan. Jadi Kalau saya kata tinggal orang cinta-cinta rupanya mukjizat itu adalah seorang muta'al Quran. Ini dijanjikan oleh Allah. Kalau kita bersyukur, Allah limpahkan nikmat dia kepada kita. Walaupun mati tapi macam tak bantu. Karena ianya berdampingan dengan Al-Quran. Makanan dia ialah Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Selalu mengajarkan Al-Quran. Sepanjang ayat dia dengan Al-Quran. Jadi Tuhan tunjukkan betapa Tuhan cintakan orang yang cintakan kalimat kalimah, -kalimah. baik so, itu saya katakan pada hadirin hadirat pada pertemuan kita yang lalu wa idzaa yubatthi'alaihim ayatu zaadatkum apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada dia, Bertambah kepadanya bertambahlah keimanan dia kepada Allah ini dah maka ganjarannya Allah tunjukkan kepada al-ayah kama Inilah orang yang cintakan aku, cintakan ayah aku melihat bagaimana layanan itu umur kati lisan dan layanan itu kepada kamu. aku. Kau tak pekat orang yang selalu mendamping dan mengenalku. Itu pernah dengar bukan satu kes saja banyak orang yang cintakan al-quran, hidup dia senang biasa berhubung dengan al-quran, mantap hebat yang t referredc express Tetapi. Jadi, kita disingari alu. Oh, tengoklah pilih Oh, aku dah mati Sebab anak dah di mulut Merakillah kita seorang-seorang Apa tak lagi bila bukan Nanti datang bertanya kepada kita Marokulah Siapa Tuhan kamu Bukan boleh buat soalan Sikot Tulis siapa pada Kait aman tu tak boleh Hei. dia bergantung pada amal kita. bukan boleh bawa kalau isi buku buku sedikit je nanti senang kalau bukan nak tanya nak kan. ujung ah ha. mara buka tulis tu tak pernah ambil buka nanti senang kerja berat tengok dulu. Kalau boleh macam itu, bawa handphone lebih bagus. Bila bukan nak tanya, marah buka apa ya? nak S&M, tak tak ya? Nah. Itulah amal kita yang akan jawabnya hadirin-hadiran serian. Itu baru alam kubur. Baru alam kubur. Dan apabila bila dunia ini dikiamatkan. kita baca Surah Yasin, tengok ayat yang satu dan yang kedua dalam Surah Yasin, nafsu yang Allah perminta, wa lubi khawfi suri, faizal min al adzabiyah, syukal yah, wa idana min marqadina haza, ma'wa adab rohman wa surafat mursal. Aku Allah Yang satu dan dua Macam ada peradaan manusia Apabila satu kala itu ditiapkan oleh Serafah pada mereka pertama Yang hadir-hadiran Dunia ini akan berpulung-pulung Langit akan Dikulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dahsyat Daripada tsunami itu Orang kata tsunami itu Dah hebat Apabila kiamat Allah nanti lebih hebat Daripada itu Malah akan pun taburan pun terlepas. Ah, lima kali dari dzirah surah al-Asmaul Ahad. Dengar surah dzirah tabur yang apa kan? Wa afrojat al-Asmaul Ahad di perwak. Kali ini. Dan apabila Allah memelentahkan Isra'pih beliau bersama kepala yang kubur. Maka manusia akan berdirilah tercegatlah dalam kebingungan di tepi-tepi kubur mana. Bangun manusia dari alam kubur. Berdiri kebingungan dalam keadaan berbogel. Sekaya mana, sehebat mana. Tak kira dia apa juga jawatan. Siapa dia? Bila bangun dari kubur dalam, dalam keadaan bepokek, dalam keadaan asal. Apabila Saidatina Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah menerangkan seperti maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kala, kala begitu tidakkah ada lelaki-lelaki lelaki yang apabila perkataan. Untuk melihat perempuan-perempuan atau perempuan mengambil kesempatan, Saling melihat di antara satu sama lain. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abdullah. ada seorang pun di kalangan mereka yang akan mengambil kesempatan untuk melihat di antara satu sama lain. Apa, hadirin hadirat sekalian, ia umat kita dibangkitkan oleh Allah dalam lingkungan untuk menuju satu matlamat. Bukan menuju satu matlamat. Tapi menuju satu matlamat untuk dapat buku catatan. Sama ada dari shiman atau yamin. Dari sebelah kanan ke atau sebelah kiri. Haa. tak kisahlah bobok ke bobok ke dah saya tak kenal puan imam Tuan Imam tak kenal saya saya tak kenal satu satu tak akan kenal saya pada mesti Walau duduk satu taman di taman seri sentosa ni mak duduk semalam satu masjid, tetapi dia mau makan nanti tak kenal sibuk masing-masing nak dapat buku catatan Bayangkanlah pada masyarakat ini hadirin Haziran Satu dataran Yang dikundiakan oleh Allah Seluas-luasnya Saudjana mata lumandat Tidak ada Kaya, tidak ada muka-muka Yang akan menilumi kita Di mana dikatakan Dalam hadis Allah akan menurunkan mataharinya Mayun Daripada aras kepala Setengah ahli muhasib menafsirkan Ma'idul ini ialah sejengkal sahaja dari aras kepala, sedangkan katrien kilomete pun kita tak taat sampai kita tujuan. Aku tak lagi kalau Ma'idul bayang. Sebab so, itu pentingnya amal. Amal, penting Rumah bangun sebesar mana, sehebat mana Belum basuh dah buka Arah ya, Petik jari lampu nyala Penting jari lampu padang Tapi daripada masya, Jari tak boleh memainkan peran Yang akan memainkan perananya adalah amal sama ada buku catatan dikira dari sebelah kanan atau sebelah itu. Kalau terima buku catatan dari sebelah kanan, Alhamdulillah. Dikobarkan oleh Rasulullah bahawa siapa yang terima buku catatannya dari sebelah kanan. Ceria wajahnya. Kerana dia tahu ke mana hal Apabila seseorang itu menerima buku catatan dari sebelah kiri, maka hitam legamlah pula dan berkerutlah dairnya. Tak dia tahu ke mana dia akan berlaku. Ha, ini hal Orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanan, Alhamdulillah, mana dia ahli surga. Yang menerima buku catatan dari sebelah kiri, dia tahu bukan nasibnya akan diberanggung Allah. Tanah amal tidak membantu Baik Selain itu kita jangan Rasa serik Jangan rasa penat Jangan rasa cukup lah. Dalam kita Beramal ibadat kepada Allah Selagi ada peluang Selain itu Rasulullah SAW Bersabda Ambil lima Sebelum datangnya lima ia takkan nikmat sifat pabila, kom sa apa dan kom si. Ambil lima sebelum datangnya lima. Ambilah hidup kita ini sebelum datangnya maut sebelum kita dimatikan oleh Allah. Masa hidup ni boleh buat apa yang baik-baik buat, hadirin hadirat. Jangan rasa jemu, jangan rasa penat, solat Buat amal kewajikan yang lain Meslekah dan sebagainya Ini Sebenarnya mati Bila mati tak lama Kadang-kadang harga Yang kita cikakan buat kita Bergerita di alam kubur Bukan maksud saya Kita nak berhabiskan Mana kita Impahkan dia dengan cara yang betul Kalau boleh Dislekahkan, selekahkan buat sedekah jariah. Kalau ada ilmu itu bermanfaat sebaik-baik. Supaya sebaik ini yang akan membantu kita bila kita kembali kepada Allah. Ada anak tentukan anak yang akan mendoakan kebahagiaan kita. Kalau di sana kawan tak boleh tolong dah. Atas dunia ni tak ada huid, boleh merayu kepada kawan-kawan Ada huid, boleh pijam sekejap Di sana tak ada huid Tak ada Kecuali kita dapat syamaat daripada Rasulullah <tuh> Nak dapat syafaat daripada Rasulullah pun. Tengok juga kriteria-kriteria kita -kriteria jangan kita menyesal Sebab padang masyarakat ini selain daripada kita menghadapi hutang daripada Allah dengan pancaran matahari, dengan kesibukan kita nak dapat membuat catatan, jangan lupa musuh tradisi kita pun akan memainkan peranan. Di situ lah yang memainkan peranan habis-habisan. Ya'ku iblis jahatlah Sebab dia memberitahu kepada Allah Ba'ansir ni ilah jangan nak kata hidup pada dia daripada suka terkeluar kerana dia tidak mahu suju kepada hati jadi dia sakit hati kepada manusia dia akan kacau kalau dapat sama-sama dengan dia terlumus ke dalam raku dia nah, itulah dia akan cuba sedaya umat justru itulah kita kena menambah aman kita jaga baik pada manusia. jangan kita lupa Walaupun sepinik tua Dan tinggupan Sebab bila kita terbalik kepada Allah Duduk di alam kubur Tak ada apa lagi yang nak dapat Sebab itu diceritakan dalam Al-Quran Aku bila seseorang itu Yang beriman Bila dia di alam kubur Dia cakap apa Ba'al malekan Berilah aku kebenaran Aku nak balik semula ke Ya aku, aku nak ceritakan kepada saudara-saudara tentang kenapa hebatnya duduk di dalam kubur ini Apa dia katakan Didurlah kamu seperti malam dengan tempat Manakala orang yang tidak beriman, adalah ya orang yang ingkar kepada Allah Memo'ol kepada Allah Ya Allah, berilah aku kembali Biarlah aku kembali ke dunia aku saya akan aku lakukan perkara-perkara yang belum pernah aku lakukan selama ini. Tapi tidak ada lagi hari besok untuk melakukan. Dan apabila duduk dalam kubur, tidak ada lagi masa untuk dikembalukan. Duduk di coket, boleh lagi kembali ke rumah. Duduk di mana-mana di dunia ini, boleh lagi kembali ke masjid dan selamat. Tapi bila duduk di kubur, tak ada laku. Tak ada masa dah kita untuk kembali. Dah habislah perkhidmatan kita, dengan Allah. <tuh> Kalau kita sedikit, akan kita tahu bila Macam mana kita nak menghadapi masyarakat. Ayatnya aku. Seandainya kita terselamat di masyarakat Alhamdulillah Setelah itu digambarkan Orang yang terselamat di masyarakat Dapat arah sya Allah Tujuh kumpulan tadi Tujuh kumpulan Salah satunya Seorang pemuda yang hatinya Senang-tiasa bersangkut di masjid muallal lakum kuluhum fi masajid yang hati senantiasa kasih dan cintakan ke masjid dengar azan bersegera ke masjid hidupnya dekat masjid orang yang hidupnya dekat masjid takkan buat yang buruk itu yang dapat dekat Allah dan yang kedua seorang pemuda aku dia seorang perempuan yang cantik mengajaknya berzina dia berkata Allahu aku takut kepada Allah. Ayuh. Kenapa Nabi terangkan pemuda? Sebab pemuda ini tengah kuat kepada Naksunya tengah mengucap Mempunyulangi oleh tanpa tak Jadi kalau didampingkan dengan amal Dengan keimanan InsyaAllah Dia jadi pemuda seperti mana yang diketahui oleh Allah Subhanahu SWT ha, Jadi kita jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang akan terselamat di sisi Allah. Sebab itu Allah selalu menunggu kita. Seperti mana selalu saya katakan. Ku do'uni istajim ala ku. Menoha ala kamu. Mencaya aku makbulkan dari Allah. Dan saya terjumpa dalam satu maksud hadis. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Allah akan berdoa kepada eh? kita Maknanya nampak sangat sombongnya kita berdoa ada Allah Sampai anak-anak kita langsung kepada Allah Siapa lagi kita nak menyombong kepada Allah Siapa Sebab so, kalau kita Ingat saya selalu kata, Cuba kita berdoa, kita perhatikan. Aku tahu Allah melihat. Sebab itu aku rasa malu sekiranya Allah mendapat untuk melakukan maksiat. Sebab apa? Seandainya kita melakukan maksiat, hadirin hadiran cepat-cepatlah kita sedar. Jadi siap guru lagi kita yang cakap kasihan ini, yang kita berbentak Allah, sanggup untuk menghadapi suasana ganjil di dalam kubur, sanggup untuk menghadapi suasana di pada maksiat. Sehingga kita terimaanu bila ada siapa ahlul dalam kita, insya Allah kita tak buat benda-benda yang tak maafan. Kerana kita tahu Allah senantiasa melihat kita in Allah sambil berpaksa. Allah itu mendengar lagi maham melihat. Kita tahu. Jadi ini, pegang kunci itu ada ajaran sendiri. Nak buat kasihan, ya Allah. Allah nampak aku, Allah dengar aku yang aku Insyaallah. Al-'adalah ini sebagai kunci bagi kita. Mana kita telah meletakkan sesuatu yang terjadi, mana pegangan keimanan kita. Nah, buat jahat Allah Taala insyaallah. Itu sebagai penjaga kepada. Tak semayang ya Allah, Allah tahu tak semayang. Asalkan Allah Taala amat mening Terbaik-baik InsyaAllah Jadi membahagilah orang Yang tutup patut kepada Allah Barulah selari Dan selalu kita doakan Rabbana Abina Kitu <Sessizuk> dia hasan Wa fil'a Kuwafi hasan Waqina azab Hadirin-hadiran sejauh Apabila seseorang yang beriman Aku bila tu terlah ada pasti dah dapat buku si kita gaya pada selangkangan. Bukan mudah untuk nak masuk ke dalam surga. Dan dapat buku pun, bila Allah tazkir kan kita, Allah kata menjumpai lah yang masuk dalam surga. Ada bantahan ke tidak? Allah tanya, ada bantahan ke tidak ni? Eh? Masih ingat, jangan kita ingat Bila kita dapat berjata-jata Selakanan kita daripada Dia tiba isteri bangga Ya Allah Dia itu dahulunya di dunia adalah suami aku Tapi dia tak pernah suruh aku Suana Dia tak pernah suruh aku Buat amat kebaikan Dia beri aku Makan yang teruk-teruk Abai tolak amal kebajikan kita. Kalau isteri. Lepas itu anak kita pula bangun, ya Allah itu bapa aku masa di dunia. Tapi dia tak pernah suruh aku buat solat, amal kebajikan tak pernah. Ditolak lagi, dan kita tidak melaksanakan kamu kita sebagai bapa. Dengan masyarakat lagi Masalahkah bangun buat bubuh terhadap Sesuatu kamu. Jadi kita mesti ingat, kita mesti insaf sebelum Allah matikan kita. Ni Allah kita bertaubat. Daripada kita taubat. Masih kita ada pelabangan inilah kita nak buat apa kebajikan? Kita nak memohon ampun dan maaf daripada orang-orang yang kita buat salah ke, kita syak kita buat salah bahawa masa kita ada pelampangan sebelum kita disempitkan di dalam dalam lapuk bila masa orang nak bawa baca tak pun dah tak tak tahu mana orang nak faham sama siri dia pak tanya mereka kepada mulut kita dah tak faham dah apa yang kita cakapkan jadi masuk sihat masuk pelampangan di dalam Ya? hadirin hadirat baik hadirin hadirat ataupun nak dekat dulu ya. jadi saya ingat itu saya untuk kita dan kita insamilah kita muhasabahlah kita ya? sebelum Allah menghisab kita kita hisab kita dan akhir kalam saya mohon ampun dan maaf saudai saudainya ada kata-kata syair yang telago dan semangat dan marilah kita awali kuliah hari ini dengan bacaan al-fatihah insyaallah billahi la syifa wa jadidul afa wal'a inal insana rabbul us illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis-sadaqah sekian wabillahi tawfiq wa hidayah wassalamun barang